Beraz, eh, Ondarribira joko dugu datozenen minutuetan eta hain zuzen ere, ba larunbata hontan izanen dugu sagardo egunaren amairugarreneak italdiari buruzueen ba mintzatzeko eta telefonoaren ba, beste muturrean inigo dugu, gaixo? Eguardian inigoa? Egunan, gaixo bueno, ba, Beste urte batez, eh, Ondarriko eh, Zagardo egunan tolatzenen duzue eta, bueno, aipatu du, eh, larunbata honetan iraganko da Egoazen gugoratzea, lehenik eta behen pixka bat e, bueno, ba, ezagarno e, egun honen berezitazuna? Bai, horten ba, bueno, e, amariugarren ekitaldi izango da, zokezen bezala eta bueno, ondarriko moera elkartea eta antolatzen du eta horten, e, bueno, dedikatu nahi gogu edo zagar dugunako, ba, bueno, ba, berezik, hor ba, motxila du nahi, ezta? E, Ondarri bian, e, trozo politikoa akarra dugu, urko da garria haur motxila duen baten e, aita da, ba. eta bueno, guk aurten e, azalde batu nahi dugu, ba, bueno, aurrauen hauen e, zein den, eta bizi, bizi dituzten arazoa zein zu duden, eta horregatik bueno, antolaten egizan dugu zahar hau, eta batez ere berai dedikatu. Aur motxila duen hau dituzten zaie, haur motxila, zahie, ba, bueno, ba, motxila, motxila karga duen motxila ondia gara bizkarrean, eta Haur batek, mozila batean, gordeko dituzken gausa normalak, ahibidez, horrein udan, bat ba toaia, krema, bainu gantziak, eta holako gausak ez daramatea aurrauek. Eramatun penadea kilometroak, suprimendua, mogrotua e, nekea, fizikoa eta psikologikoa, eta gukera bueno, leitate hori, bat plazaratu nahi genuen, eta horregatik anturatu nahi izan dugu, eta ere izan dugu izango dugun, bueno, larun bat hauntan, e, izanen dela, zagardo eguna, arratsaldeko zei etatik e, aurrena, Gipuzkoa plazan izango da baita, eta mm. baitane, bueno, ba, ortero bezala, e, bueno, inguruko zagarnaute gien susten guba ere izango duzu ez Bai, hori da, hori da, hori tera, sorti zagarotik, zagardo bieto horreko dira, e, oialumeza, liseaga, petaitegi, larregain, irungo hola, tabala biriatuko camino berri da nena injarbiko dekorata eh, sagarrotegiak de sagarrogile hauek ba da ez da una vida ona etorpeko ere gure ondo batean gustia eta beraz hoeke ez dira on ezazrain ba bueno dugun aurrera eramateko ba bueno bolondres askoren lagunta pico dugu Eta baita beste aribez olagarrot kartearen laguntzere bai, eh? olagarrot kartearen bora eta mar tortilla egingo ditu, baina bueno, pintxo bezala daztatua alizateko guna horretan. Piskabate, eko atzen gogoratzen, ezin nizango da prozedura, baina abiatzea arrazaldeko zeiretan izango da, pentsatzen Dai. detori edar gontzia, edo eh, basoan erosi eh, beharko dela, daila, baten nola ant, antolatzen da? Dai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh en gero eh, bueno, nei beste arteko, aukera ba, izango dute eta tiket horrekin ere izango dute ba pintxo bat hartzeko aukera. Ba, gero retia degi eh, joan nei izango dute, ba duro bueno, batean edo ba bueno, da ba, beste beste tiket bat edo. Eta metadean gero ere eh, ondarriko antzina jatetxeak euskarrigoak taldikote bat eztabo, euskari gafarri bat eusketetuko du. Orduan, ba, bueno, ba, tiket horrekin ere ba aukera izango da osongi mono bueno, que galditzan saiguna da jende animatzea badakigu bueno gaugun hauetan hondarribian e, berezekin bueno ba visitari e, ugari e, ditosuela eta baitare urtero e, baitare ere visitari hoiek oitura dotela sagarno egun honetara hurbiltzeko noski baina honetaz gain eh bitarrak eta baitare eskualdeko bizi lagunak eh bueno ba, daude ba, ekimen eta sagarno egun honen parte hartzera, ezta. ez duimos siempre matea kritikada daude. Eh, kezu mira utzena, no más que igual dira, bueno, ya ha sido alguna ondo porkatzea eta lena zuzen kontatzen ere, bueno, sagardoa una dificututela eh betebehiek. Ingur bi betebehien mundu dira eta beraiek kritikatu dute eta gero da, muzika zuzenen izango dugu, tiketitxa berla du, edo, tiketitxa moduan edo, eta, bueno, bez, oso giro agotzen da, e, izahela egongo da ere, guzti egiten badu ere, euri egiten badu ere atorpea badago, bueno, ba, mundu guztia ongi torri egiten goda, eta eta azibera mitatudako arrazoa, arrazoa gati, nik uste nire zidura atorzeak eta parte hartzeak. Bosongi, eh, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila inegu, eh, gurean izateagatik, mila esker ori zure hau